Чудомир, без късмет, жената бе, братче, жената, оплаква се байсимо, шивачето, казанджийската чершия. По цял ден мели чумосва кумшийките и подманва, чуждите кокошки да носят в нашия полог, а вечер, като се прибере, кълне, кълне, докато и кратко се запенят устата. Да пукнеш, вика, да се смряскаш, че и червите да не могат да те намерят. От моста да нацопнеш, кога се връщаш пиян вечер, вика, че и аз. Бял ден да видя. Мари, Боже, вика, какви бяха тия късметли и жени, дето. По два мъжа им измяха, а аз тридесет години вече от една рушава маймуна не. Мога да се отърва. Да на намерят те намерят насред пазари агентите. Дума, та и аз да се засмея един път в живота си. Ей такива червиви приказки нарежда, знаеш, братче и ми турмози семейното. Положение Цанке бе, дума ми кратко, мъче се бе, гълъбо, трудя се и денем, и нощем да. Те зарадвам и да се махна от този свят, ама не ме ще Господ бе, душке. От дете още от е отпелена, че мама, Бог да я е прости, е усещала, види се, чена. Такава холера като тебе ще налетя, Та се сърпа пъпа ми е отрязала, дано. Ме хвани инфекцията, ама Главата ми е била като пъпеж дълга, кога съм, се родил. Натискала я горката, мачкала я да я прави вълчеста, ама не се пука по и не се пука. Извъглен ме е парила по долния крайна, корема клини да ме не ловят, извряла вода ме е къпала, та ми се е, свличала кожата като на смог пролетно време, ама кога не е писано на, човека да мре, вари го, печи го, все толкова. На третия ден от рождението ми пак ме посолила с две кила едра сол, по очите, по устата и навред ме. Насипала та съм заприличал на колибарска сланина, а махаде. Не ще и не, ще. И замърсена светена вода с пръст от здравец и босилек ми е сипвала. В коритото и козина и парошина за песцата ми е слагала във водата. По едно време, като нямаше мляко, започна да ми дърче за лъци и да ме храни. Ама и кратко омръзна и почна да ми ги тика в устата целички. Опавамшия аси. очите ми изкачат като на малко гърдже, кога поглъща скакалец, ама на сила. Не се умира, като поотраснах, седем пъти от дърво съм падал, три пъти от магаре и веднъж във воденичен улей. И каруца е минавала през мене, и бясно куче ме, еха пало и пчелите ме натиснаха веднъж и ме жилиха, жилиха, та се дух. Като гайда и съм се трувил, вместо да се спомина, все по-голям. Раснах и все по-левент ставах. Вземаха ме войник. Що бой съм изял там, малемила. И ефрейторът, и младшият, и старшият, и фелдфебелът по-азбучен. Реца се изреждали да ме бият. И все толкова. Като се уволних, налетях пък на тебе. Събрахме се двамката, гълъбо, и кратко думам, и почнаха войните. Войни, войни, войни. И с турци, и с гърци, и с сърби, и с англофренци, и всички се свършиха, само тая с тебе се не свърши. Нападна, те фронтално, ти ми направиш обход и ми унищожиш фланговете, окопая се, някъде ти ме откриеш, реча да те подмаме да ми влезеш в територията, че, да те подхвана оттам. Ти се намъкнеш и не излизаш. Рекох да сключа. Примирие не щеш. И аз си крутувам и си плащам редовно репарации, а ти. Думкаш, врещиш и не преставаш. Отчеях се и реших да се спомина. Ще се отровя, рекох и го ударих на вино. Пие вечер бяло вино и ям печени. Дробчета, пие вино и ям кебапчета, не помага. Тогава го ударих на черно. Черно вино и печени костенурки, варени крачка, пълнени шерденчета. Наем, се, напия се и на той отгоре, като се върна в къщи, пак ям, дано се пукна. Най-после и да се отървеш от мене, ама пак не ще. И на ръки го обърнах, и на мастика, и на коняк, и със о да разрядявах виното, дано стомаха се. Разшири чердроб да се повреди или да лак да се подое, няма, те няма. Кажи ми, думам, какво да правя, та да ти помогна. Ако искаш да легна, да лежа цял ден под сянка, та да простина и пукна, ще го направя още утре. На баня, ако речеш, да и да във варна, та да ноглът на солена вода и се. Удавя и него ще направя. Цял ги вече се зързават да ме накараш, да. Оплюскам, че да ми се надое коремът и да се пръсне, и това съм готов, да. Сторя. Ако щеш и червен пипер му сложи, и черен, и люти чушки му накасей. Та да но се отрувя най-подире, да легна и да не стана, та да се освободиш. От мене и засмяна да тръгнеш и смахалата. махалата. и кратко думам, братче, та я отешавам, а тя връщи като коза, кълне, кълне. И в очи па седне насред двора, рита, скубе си косите и дрехите, докато се запени като бясна свиня по устата. Та, такива ми ти работи знаеш. Ами. Какво се чудиш? Що ме гледаш? Не, болка за умирането. Е му дръпни едничко. Тъй си е вървяла от край време и. Тъй ще си върви. Дето думат старите хора, то чушка, ако не люти, кръставица. Ако не горчи, жена, ако не гълчи, и мъж, ако не мълчи, де ще му излезе. Краят, а.